על הרועים חרא אפי, ועל העתודים אפקוד, כי פקד אדוני צבאות את עדרו, את בית יהודה, ושם אותם כסוש הודו במלחמה. ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כל נוגש יחדיו. והיו כגיבורים בוסים בתית חוצות במלחמה, ונלחמו כי אדוני עמם, והובישו ורוכבי סוסים. וגיברתי את בית יהודה, ואת בית יוסף הושיע, והושבותים כריחמתים, והיו כאשר לא זה נחתים, כי אני אדוני אלוהיהם ואנם. והיו כגיבור אפרים, ושמח לבם כמו יין, ובניהם יראו ושמחו, יגל ללבם באדוני, אשרקה להם ואקבצם כפדיתים.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 ושבט מצרים יסור, וגיברתים בה' ובשמו יתהלכו, נאום ה'.